«Ти його вперше і в останнє бачиш, нічого про нього не знаєш, і підведешся з остогидної коляски, підеш на вулицю в магазин. Господи, у черзі можна постояти, важкі торби додому занести, а не вб'ю, бо маю уяву. Я такого собі подумки накручу про того дядька, що йну, снитиметься». Щастя від такого зцілення пропаде. Виходить, не дуже хочу ходити. Щоб убити, слід мати менше уяви. Люди дурні. За однією мрією йде інша. Летить третя. Як у записниках Ільфа. Казали, мовляв, буде скрізь радіо. Настане загальне щастя. Ну, з'явилося радіо. А щастя? Якщо заради мрій убивати, людей не настачиш. Отримане ніколи не дає того задоволення, як умріяне. То ви щаслива? Я знаю, що таке щастя. Скажете, почути, не відчути, тобі зарано щастя відчувати. А скажіть, щастя, дитино! Перерва між болями, повноцінне велетенське щастя, що дужчі напади болю, то вагоміше і яскравіше щастя їхньої павзи, іншого не знаю, мобільник. Слухаю. Передзвони додому за кілька хвилин. Зірка поцілувала стару. Мушу йти. Ти ж мені нічого не розповіла, ось ось відзвітую. Джеффрі перебував у піднесеному настрої. Дороті повідомляла, Сару виписали, почувається добре, аналізи пристойні. Виявилося, звичайне харчове отруєння. Сара зізналася, що з'їла на вулиці чебурек. «Як ви можете їсти те, чим торгують у вас на вулицях? Не розумію». «А я не розумію, як ви могли бомбувати...» Білград Ігор Кулик ще на сходах зрозумів: Справи таки кепські. Аж сюди завивала стара пральна машина, гудів пилосос, шумували потужні струмені води на кухні і у ванній. За десятиріччя Кулик вивчив. Несамовита стихійна хазяйновитість дружини не віщувала нічого доброго. Що дужчав дистрес то більше квартира нагадувала бурю в пустелі. Сьогоднішню за десятибальною системою можна оцінити на одинадцять. Тетяна крутилася водночас у кількох гарячих точках. У ванні прала все, що надавалося і не надавалося до прання. На балконі розвішувала, у кімнаті пхала шмаття до шаф, у дворі витрушувала килимки, на кухні варила борщ, і водночас мила вікна. Єдине, що тепер вимагається, змізерніти і перечекати бомбардування, що має закінчитися десь за півгодини. Так і вчинив. Вліз у спортивний костюм, прихопив сигарети і газети, вислизнув на сходи до чоловічого клубу, потеревенитись з сусідом за політику внутрішню, за політику зовнішню, куди воно йде і навіщо, дати вказівки Михайличенку, що робити з Динамо. Справді, за сорок хвилин квартира сяяла, білизна сохла, вікна блещали, килимки упокоєно лежали, а пахощі борщу з чорносливом збуджували смакові рецептори всього під'їзду. З особливо важливої слідчої піна хлюпала на вилизаний лінолеум а її розпарені червоні руки тремтіли з перенапруги. Зате вже без паніки говорила на дражливу тему Халепа їхня, а всім халепам халепа, ситуація з безвихідних. Жоден вихід неможливий як прохід крізь стіну, як вибір когось дітей рятувати. Коли не можна вирішувати кардинально, знала колик з теорії. Шукай компроміси, паліативи, об'їзні шляхи. Зараз усе обіцяло саму безвихідь.